בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"ז, מפסד אלתרו"ר, ע"ט, בליקוטי מוהר"ן. מן המצר קראתי יא, עונה אני במרחב יא. בצר לי יקרא אדוני ואל אלוהי השביע, ישמע מיכלו קולי ושברתי לפניו, תבוא באוזניו. קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבית עין שאול שיבעתי שמעת קולי. קולי אל ה' אכה ויענני מער קדשו סלע, קולי אל ה' אכה ואל ה' התחנן. עוזרני מלא רחמים לבל יוכלו לבלבל אותי המחשבות והרעיונים המבלבלים ומעכבים מלהתפלל ולצרוק ולסדר תפילתי וטחינתי ובקשתי לפניך בכל עת. ואל יטרידני הצער והדחקות בגוף והנפש וממון חס ושלום מלקרוא אליך. רק אזכה לקרוא ולצרוק אליך תמיד, יהיה איך שיהיה. כי אתה ידעת כמה וכמה קשה וכבד עליי בכל יום ובכל עת לפתוח פי לפניך בתפילה. ובפרט בעת שאני רוצה לפרש שיחתי לפניך. עד אשר על פי רוב איני יכול לפתוח פי לדבר דיבור לפניך מרוב הדחקות והכבדות. וכיומה ולילה תכבד עלי ידיך נהפך לשדי בחברוני קיץ תלה, ואין לי מנוחה מרודפי נפשי בכל עת. ומגודל ריבוי צרות הנפש והגוף נסגר ונעלם פי, וקשה וכבד עלי מאוד לפתוח פי לפניך, והעיקר מחמת החלישות שמפיל ומחליש אותי בדעתי בכל עת. וחמץ שאני יודע שאני בעצמי אחייב בכל מה שעובר עליי. אבל אתה עלי מלא רחמים כבר הודעתנו שאף על פי כן אתה מתאבל לתפילתנו וחפץ בתחינותנו ושומע ומאזין ומקשיב לכל שיחותינו ואנקותינו ואנחותינו. כאשר הזהרתנו פעמים רבות אין מספר. כמו שכתוב, כי לא בזה ולא שיקץ ענות אני ולא הסתיר פניו ממנו ובשוועו אליו שמע. על כן הנני מפיל תחינתי לפניך, ופורס ושוטח כפיים מול רחמיך וחנינותיך וחמלתך מרובים והנפלאים מאוד מאוד. שתהיה עמי בכל שעה ובכל עת, ותעזרני תמיד שלא אסתכל כלל על כל מיני בלבולים ורעיונים כאלה וכאלה. רק אזכה להתחזק בכל להתחיל לפרש שיחתי לפניך מתוך המצר והדוחק, ולקיים ודיבר פי בצר לי. ואגע ואחתור ואדחק את עצמי להטות תמיד מחשבתי ולבבי אל האמת, ולדבר לפניך כל מה שאוכל לדבר, איזה דיבור אמת כלשהו, אפילו מתוך המצב והדוחק הגדול. ואתה בהחמך וחסדיך רבים בצר, תרחיב לי בכל עת, ותרחיב פי ותמלאו, ותעזרני ותושייני ותזקני ותפתח פי בהרחבה גדולה לפרש ולבער ולשיח. כל שיחתי לפניך, בדברי חן וריצוי ותחנונים באופן שתשמע תפילתי וטחינתי, ויחמרו רחמיך עלי בכל עת, ותקרבני אליך ולתורתך ולעבודתך באמת. ותזכני להתקרב לצדיקים אמיתיים, אשר אור התגלות חידושי תורתם נמשך מלמעלה למטה, שלמעלה תורתם רחבה וגבוהה מאוד, ולמטה מתקצרת ערביה כדי להכניסה בתוך לבבינו ושכלנו, לכל אחד כראוי לו. ותרחיקני מההופכים ורוחות יושר אשר תורתם ממטה למעלה, שלמטה מרחיבים אותה יותר מדי ולמעלה היא קצרה מאוד. ותחמול עלי, ותזכני לחדש חידושי תורה אמיתיים בדרך הצדיקי האמת הממשיכים ואומרים תורה מלמעלה למטה. וכן בכל התפילות והטחינות ובקשות, אזכה להתחיל מן המצר והדוחק, ואתה ברחמך תרחיב פי ותשמע לי, ותשפיע לי רוח קודשך מן השמיים, שאזכה לפרש כל שיחתי לפניך באמת, כרצונך הטוב, ויערב שיחתי לפניך באמת. ותעזרי לי ותושיעני בכל... בכל מה שאני צריך להיוושע, באופן שאזכה מהרה להיות כרצונך הטוב באמת. כי אתה לבד יודע עמל האדם ודוחקו בזה העולם בכל עת, בפרט בעת שרוצה לגשת אל הקודש לפרש שיחתו לפניך, בעל הרחמים, שרבים קמים כנגדו בגוף ונפש, בגשמיות וברוחניות, ובפרט כמוני העני. אלוהים, אתה ידעת להיבלתי, ואשמותי ממך לא נכחדו. אתה ידעת שבתי וקומי, בנת לרעים מרחוק. אדוני מרבו צרי רבים, קמים עלי בכל עת. רחם עלי ויחזקני ואמצני בכל עת, לבטוח בחסדיך רבים, לקרוא אליך תמיד, יהיה איך שיהיה. פנה אלי וחונני, תנא עוסך אל והושיע לבן אמתיך. עשי מיאות לטובה ויראו שונאי ויבושו, כי אתה אדוני עזרתני וניחמתני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.